Все було прісним і ніяким. Аж Горпина перепитала його, чи не хворий. Ніщо не рятувало від почуття ворожнечі. І з цим старим його світом він хотів нового, точніше нової. І він згодом пішов геть додому і влівся цього разу спати. Не у себе в покої, а просто на горищі у клоні щоб хоч тут відчути себе якось вільним. Щоб через запах сіна і жування корів не долунали схліва і при вступанні кінських ніг у конюшні вернутися в на мить назад до себе самого, на роздільного самого дитинства з усім, що зараз оточувало його, серед чого і він відчував себе частиною природи. Так він заснув, трохи змирений тим, що було навколо, забувши про горпину, про пана і панночку, про все на світі, тільки вдихаючи запах сіна, що таки зап'янив його аж до сну. Минав другий тиждень. Пан Голомбовський сам був захоплений власною донькою і охоче показував їй, Усякі сільські розваги, споміж яких фехтування з Данилом і полювання з ним займали неабияке місце. Панна Ганя спершу проводила час весело, бо все їй було у новину на селі, сміялась із батькових жартів і дотипів, захоплювалась умінням батька фехтувати, Посмівалась разом з батьком над його розповідями про те, як Данило вчився грамоті, або ж як він вчився фехтувати. Данило нітився, при цьому і нервував. Вигляду не подавав, але при фехтуванні із з паном раптом виявив таке вміння, що пану Вігломбовському довелося поступитися, відступити. Він розлютився, і Данило опам'ятався, і... Як це тряблялось уже не раз, піддався панові, хоч почував вже віддавна, що спроможної будь-коли перемогти пана. Але пан не змагання зне влаштовував, а собі забаву. А зараз ще і вистав для доньки. Огохтавшись, Данило згадав, що повинен знати своє місце, що він чернь, челядник, панський слуга а не хтось інший. І він піддався саме у ту мить, коли вперше знав, що дістане пана легко і просто. Коли пан вже вибився з сил і почав дратуватися й лютувати, він дозволив панові вибити шпагу собі із з рук, і, опинившись без зброї, стояв проти спрямованої йому у груди панської шпаги, що розірвала на ньому сорочку, дряпанула трохи і шкіру. Бачив задоволену перемогою пану обличчя і, скосивши очі, зауважив погляд панни Гані, який видався йому зовсім незрозумілим, бо в її очах не було того тріумфу, яким зараз світилося обличчя її батька, а навпаки Данило зауважив якусь досаду і співчуття до себе. Це здавалося так, подумав він, просто хотілося. Щоби так було, і відвернув погляд від дівчини. Але потім, коли дивився на панночку, раз у раз ловив її погляд на собі і почував себе ніяково, ніби зазирала пана Гання йому у душу, ніби пронизувала його своїми. Блакитно-зеленими очима і ставало Данилові моторошно, ніби з ненацькою голою пинився перед її поглядом, і він одвертався, цурався панночки, лише звіддалік раз у раз, милуючись її вродою. Але панночка сама заговорювала із ним, часом перестрівши його десь у дворі, або і заставши при якійсь роботі, а якось просто прийшла до нього у його чилядницькій покої на першому поверсі панського будинку. І Данило розгубився, підхопившись з місця, паночка Гані засміялась широко із кресло, і зажадала, щоб Данило вирізав для неї із дерева, коли зможе лісову царівну».